לכו ונכחידם מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו. ההולה אדום וישמעלים, מואב והגרים, גוועל ועמון ועמלק, פלשת עם יוש וצור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבנלות סלע, עשה להם כמדים, כסיסרא כיבין בנחל קישון, נשמדו ועין דור, היו דומן לאדמה, שיתמו נדיבמו כעורב וכזאב, אוכזבח אוכצלמונע כל נסיכמו, אשר אמרו נרשה לנו את נאות אלוהים. אלוהי שיתה מוך גלגל כקש לפני רוח, כאש תבער יער וכלהבה תלהרים. כן תרדפם בשעריך ובשופתך תבהלם. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני. יבושו וייבהלו עד עד, ויחפרו ויובדו, וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך, עליון על כל הארץ.